Tizedik fejezet A CIA-nek és az SIS-nek is sietős volt a dolga. Bár nem sok szó esett róla, október vége óta a CIA nagy erőkkel volt jelen riádban. A CIA jelenléte már régóta csípte a katonai vezetés szemét, amely egyébként alig másfél kilométerre székelt, a Szaudi Hadügyminisztérium alatti helyiségekbe zsúfolódva. Az általános megítélés, főleg a légierő tábornokainak megítélése szerint, a rendelkezésükre álló elképesztő mennyiségű technikai csodaeszköz segítségével bizonyosak lehettek abban, hogy minden szükségeset megtudnak Irak védelmi rendszeréről és háborús előkészületeiről. És valóban elképesztő mennyiségről volt szó. Ott voltak az űrben keringő műholdak, amelyek folyamatosan árasztották a felvételeket Saddam Hussein országáról. Ott volt az Aurora és a U2, amelyek ugyanazt tették csak közelebbről, és a sor többi, ijesztően bonyolult szerkezet, amely mind arra szolgált, hogy információval lássa el a légierőt. A műholdak egy másik fajtája, amely a föld mozgását követve a közel-kelet fölött lebegett, arra figyelt, amit az irakiak mondtak. Ezek a szateliták minden egyes szót meghallottak, amely nyílt vonalon hangzott el. Nem voltak ugyanis képesek nyomon követni azokat a beszélgetéseket, amelyeket az irakiak a 73 km hosszú föld alatti optikai rendszeren bonyolítottak. A repülőgépek királyok kétség kívül az AVAX néven ismert légi megfigyelő és irányító rendszer volt. Ezek hátsó törzsük felett hatalmas radar kupolával felszerelt bőink 707-es gépek voltak. Alacsony sebességgel köröztek az öböl északi része fölött, 24 órás váltásokban és másodperceken belül tájékoztatni tudták Riadot bármilyen, Irak légterében észlelt mozgásról. Alig tudott iraki gép megmozdulni vagy küldetésre indulni anélkül, hogy Riad ne ismerte volna számát, mozgásának irányát, sebességét és repülési magasságát. Az avax egy másik, Boeing 707-esből átalakított géptípust támogatta, az E-8A, amelyet j star ismertek. Ez a gép ugyanazt a megfigyelést végezte a földön, mint amit az avax -ok a levegőben. Hatalmas, Norden radarjával lefelé és oldalt pásztázott, így képes volt lefedni Irakot anélkül, hogy belépett volna az ország légterébe. A j csak nem minden mozgó vasdarabot észlelt. Ezeknek a gépeknek, illetve a Washington által milliárdos költségekkel kifejlesztett egyéb csodaeszközöknek a kombinációja meggyőzte a tábornokokat arról, hogyha valami elhangzik, ők hallják. Ha valami megmozdul, látják, és ha tudnak róla, el is tudják pusztítani. Mi több. ez lehetséges esőben és ködben, éjjel és nappal. Az ellenség soha többé nem talál menedéket a dzsungel fáj alatt, és nem kerül el a leleplezést az égből figyelő szemek mindent látnak. A lengli hírszerző tisztjei szkeptikusak voltak ez ügyben, és ez meg is látszott rajtuk. A kétkedés a civilekre jellemző, és a hadsereget ingerelt a dolog. Kemény munka várt rájuk, fel is készültek rá, hogy elvégzik, hideg zuhanyra nem volt semmi szükségük. A brit oldalon másképp állt a helyzet. Azokat a műveleteket, amelyeket az SIS folytatott az öbölben, össze lehetett hasonlítani a CIA ügyleteivel, az operáció a Century House mértékével mégis kiterjednek számított, és a Century módszereinek megfelelően szolidabb is, bizalmasabb is volt. Ezen kívül a britek kineveztek egy tisztet, aki az Egyesült Királyság összes, az öbölben állomásozó egységének főparancsnoka lett, és első helyettes Schwarzkopf tábornoknak, egy szokatlan környezetből indult, szokatlan katonának. Norman Schwarzkopf bátorsággal és igazi katonás természettel megáldott, jól megtermett férfi volt. Úgy emlegették, hogy viharos Norman vagy úgy, hogy a medve. Hangulata a kedélyes tréfálkozás és a hirtelen indulatkitörések között ingadozott. Ez utóbbiak mindannyiszor rövid életűek voltak csupán, és a tábornok közvetlen személyzetet csak úgy utalt rájuk, hogy a tábornok balisztikus pályára állt. Brit kollégája jobban már nem is különbözhetett volna Schwarzkow tól Sir Peter de la Billier vezérőrnagy, aki októberben érkezett, hogy átvegye a parancsnokságot a britek felett, Megtévesztően vékony, szikár, de izmos férfi volt. Tartózkodóan viselkedett és keveset beszélt. A testes, extrovertált amerikai és a karcsú, befelé forduló brit furapárost alkotott. Együttműködésük pusztán azért volt sikeres, mert mindketten elég jól ismerték a másikat ahhoz, hogy tudják, mirejtőzik rejtőzik a külső fellépés mögött. Sir Peter, akit a katonák csak PB-ként emlegettek, a brit hadsereg azon tisztje volt, akit a legtöbb kitüntetés díszített de hogy hogyan szerezte ezeket, arról semmilyen körülmények között nem beszélt. Csak azok, akik számos hadjáratban mellette voltak, morogtak néha valamit a sörös korsójukba arról a jeges nyugalomról, amit a tűzvonalban tanúsított, és amely azt a sok plecsnit eredményezte az zubbanyán. Egy időben még az SCS főparancsnokaként is szolgált, és ez alatt felettébb hasznos ismereteket szerett össze az öbörről, az arab nyelvről és a titkos műveletekről. Mivel a brit parancsnok korábban dolgozott az SIS-nél, megértőben hallgatta a Century House fenntartásait, mint a központi hírszerzőkét lengliből. Az SIS szép számban volt jelen a szaudi színpadon. Egy eldugott táborba vacskolták be magukat, amely egy riádhoz közeli katonai támaszpont sarkában állt. PB tábornok úgyis, mint ezeknek az embereknek egyszer volt parancsnoka, nagy súlyt fektetett arra, hogy ne kelljen figyelemre méltó tehetségüket olyan mindennapi feladatokra vesztegetni, amelyeket a gyalogság vagy az ejtőernyősök is meg tudnak oldani. Ők olyan műveletek specialistái voltak, mint a mélységi felderítés és a túszmentés. Korábban felvetődött, hogy bevetik őket azoknak a brit túszoknak a kiszabadítására, akiket szaddám élő pajsként tartott fogva, de ezt a tervet elejtették, amikor az elnök szétszórta a túszokat Irak területén. Október utolsó hetében a riád melletti villában a CIA és az SIS olyan tervel állt elő, amely igencsak egybevágott az SCS embereinek kivételes adottságaival. Az akciót az SCS helyi parancsnokának gondjaira bízták, és ő nekiállt, hogy elkészítse a terveket. Az első délután, amelyet Mike Martin a villában töltött, elejétől a végéig azzal telt, hogy felvilágosították, hogyan fedezték fel a brit és az amerikai szövetségesek a Bagdadban tevékenykedő Jerikó Fedő nevű renegát létezését. Martinnak még mindig joga volt kiszállni és csatlakozni az ezredéhez. Az este folyamán átgondolta a dolgot. Azután közölte a CIA és az SIS eligazító tisztjeivel. Megyek. De van néhány feltételem, és azt akarom, hogy teljesítsék őket. A legnagyobb gond, mint mindannyian elismerték, Martin fedő volt. Ez a küldetés nem a fürge, beszaladok-kiszaladok fajtájúnak ígérkezett, ahol a gyorsaság és a kémelhárítás bátor kisakkozása a lényeges olyasfajta titkos támogatásra sem számíthat majd, ami Kuvaidban állt rendelkezésére. Az is elképzelhetetlen volt, hogy Beduinnak átszázva a Bagdad környéki sivatagban kóboroljon. Ekkora ugyanis egész Irak hatalmas fegyveres táborrá változott. Még a térképen elhagyatottnak tűnő helyeket is keresztül kasul behálózták a katonai járőrök útvonalai. Bagdadon belül mindenhol ott voltak a hadsereg és az Amám ellenőrző egységei. A katonai rendőrség dezertőrök után kutatott, az amámnak pedig mindenki gyanús volt, aki élt. A villában mindenki pontosan tudta, micsoda hatalma van az amámnak. Az üzletemberek, újságírók, brit és amerikai diplomaták jelentései, amelyeket kitoloncolásuk előtt írtak, jó tanúbizonyságát adták a titkos rendőrség örökös jelenlétének, amely félelemben és rettegésben tartotta irakpolgárait. Ha Martin egyáltalán bemegy, bent is kell maradnia. Egy Jerikóhoz hasonló ügynök összekötőjének lenni kemény diónak bizonyulhat. Először is a postaládákon keresztül érintkezésbe kell lépni vele, és értesíteni kell, hogy álljon újra munkába. Elképzelhető, hogy a postaládák már lelepleződtek, és szigorú megfigyelés alatt állnak. Az is lehet, hogy Jerikót elkapták, és mindent kiszedtek belőle. Mindemellett Martinnak lakóhelyet kell találnia, egy bázist, ahonnan üzeneteket küldhet, és ahol megkaphatja őket a városban kell portyáznia és szemmel tartania az üzenőhelyeket, felkészülve arra az esetre, hogy Jerikó belső információforrása újra működésbe lép, ezúttal persze mások szolgálatában. Mindennek a tetejében nem lesz diplomáciai fedőfoglalkozása, olyan védőpajzs, amely megkímélni az elfogása és leleplezése esetén ráváró borzalmaktól. Pontosan az ilyen emberek számára tartogatja Abu Gréb a vallató fülkeit. Mire gondol pontosan? kérdezte Pexmen, miután Martin előállt követelésével. Ha nem lehetek diplomata, egy diplomata háztartásához akarok tartozni. Ez nem olyan egyszerű öregfiú. A követségeket szemmel tartják. Nem követséget mondtam. Azt mondtam, egy diplomata háztartása. Például, mint sofőr? kérdezte Barber. Nem. Az túl nyilvánvaló. A sofőrnek a kormánykeréknél a helye. Ő szállítja a diplomatát, és őt is egy diplomatának kiáró figyelemmel kísérik. Akkor micsoda? ha csak nem változtak meg gyökeresen a dolgok, sok magasrangú diplomata él a nagykövetség épületén kívül, és ha elég magas a rangja, akkor különálló villában lakik, saját, fallal körülvett kertben. Annak idején az ilyen házakhoz mindig tartozott egy kertész mindenes. Egy kertész? hülledezett Bárber. Az Isten szerelmére, az egy kétkezi munkás. Elkapnák magát, és besoroznák a hadseregbe. Nem. A kertész végzi az összes házkörüli munkát. Gondozza a kertet, Biciklivel halért megy a piacra, ő szerzi be a zöldséget, a gyümölcsöt, a kenyeret és az olajat. A kert szélénél egy kúnyhóban. Mire akar kiukadni Mike? kérdezte Pexman. Arra, hogy ez az ember láthatatlan. Annyira közönséges, hogy senki nem veszi észre. Ha lekapcsolják, a személyi igazolványa rendben van, ezen kívül fel tud mutatni egy arabul írott levelet a nagykövetség papírján, ami bizonyítja, hogy egy diplomatának dolgozik és mentesül a katonai szolgálat alól, úgyhogy a hatóságok legyenek szívesek és hagyják menni a dolgára. Ha csak valami rosszat nem csinál, bármelyik rendőr, aki kellemetlenkedik neki, számíthat a követség hivatalos tiltakozására. A hírszerzők átgondolták a dolgok. Éppenséggel működhet, ismert el Bárber. Közönséges, láthatatlan. Mi a véleményed, Simon? Hát, mondta Pexman, a diplomatának bele kell mennie. Csak részben, mondta Martin. Elég, ha kap egy sima utasítást a kormányától, hogy fogadjon és alkalmazzon egy nála jelentkező férfit, aztán nézzen az ellenkező irányba és tegye a saját dolgát. Ha gyanít valamit, az rá tartozik. Ha meg akarja tartani a munkáját és folytatni a karrierjét, befogja a száját. Persze, ha elég magasról érkezik a parancs. A brit nagykövetséget kilőhetjük, mondta Pecsman. Az irakiak sok mindent megtennének azért, hogy támadási felületet nyújtsunk nekik. Ugyanezen ránk is, mondta Barber. Mi a maga ötlete, Mike? Amikor Martin közölte velük, Hitetlenkedve bámultak rá. Nem gondolhatja komolyan, mondta az amerikai. Pedig komolyan beszélek, mondta Martin csendesen. A pokolba, Mike, egy ilyen kéréssel el kell egészen a... hát a miniszterelnökig. És az elnökig, mondta Barber. Miért? Úgyis is olyan nagy haverok vagyunk manapság, nem igaz? Úgy értem, ha Jerikó tevékenysége végül szövetségesek életét menti meg, hogyan lehetne túl nagy kérés egy telefonhívás? Csip Barber az órájára pillantott. Washingtonban hét órával kevesebb volt az idő, mint az öbölben. Lengliben most fejezik be az ebédet. London csak két órával jár előttük, de néhány főtisztviselő talán még az íróasztalánál ül. Barber visszarohant az Egyesült Államok nagykövetségére, és kódolt villámüzenetet küldött Bill Stewartnak, a műveleti igazgatóhelyettesnek. Az átfutotta, és az igazgatónak William Websternek továbbította. Webster a fehérház számát tárcsázta, és találkozót kért az elnökkel. Simon Pexmannek szerencséje volt. Rejtjelezett hívása a Szentőri Houseban érte Steve Lenget, és a műveleti tiszt, miután végighallgatta, otthonába hívta a főnököt. Sir Colin meghányta vetette magában a dolgot, és telefonált Sir Robin Butlernek, a kabinettitkárának. Elfogadott szokás szerint a hírszerző szolgálat vezetőjének joga van ahhoz, hogy az általa sürgősnek minősített esetekben személyes találkozót kérjen a miniszterelnöktől. Margaret Thatcher pedig mindig is híres volt arról, hogy szívesen rendelkezésére áll a hírszerzést és a különleges egységeket irányító embereknek. Beleegyezett, hogy másnap reggel 8kor a Downing Street 10-ben fogadja Sir Thatcher szokása szerint már pirkadat előtt munkához látott, és mire az SIS főnökét bevezették hozzá, majdnem teljesen végzett az asztalán lévő iratokkal. Meglehetős homlokráncolással hallgatta végig a különös kérést, kérdéseket tett fel, aztán átgondolta a hallottakat, és szokásos módján késlekedés nélkül döntött. Tanácskozom Bus elnökkel. Mi helyt fel kell, meglátjuk, mit tehetünk. Ez a... Hm, Férfi tényleg hajlandó végigcsinálni? Szándékában áll asszonyom. Az önemberes szörkolin? Nem, az SCS-nél szolgál nagy rangban. A miniszterelnök észrevehetően felvillanyozódott. Figyelemre mértó személy. Így gondolom én is asszonyom. Amikor ennek vége lesz, felettébb szeretnék találkozni vele. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz akadálya asszonyom. Sir Colin távoztával a Downing Street személyzete felhívta a fejérházat, bár ott még csak az éjszaka közepén jártak, és elintéztek egy forró beszélgetést Washingtoni idő szerint reggel 8-ra, londoni szerint délután 1 órára. A miniszterelnök ebédjének időpontját 30 perccel előbbre tették. George Bush elnök elődjéhez, Ronald Reaganhez hasonlóan igen nehezen tudta visszautasítani a brit miniszterelnököt, amikor az ösztüzet zúdított rá. Rendben, Margaret, mondta az elnök öt perc elmúltával, elintézem a hívást. Mondhatna ugyan nemet, de nem teszi, mutatott rá Mrs. Thatcher. Végtére is nem akármi, amit eddig kapott tőlünk. Valóban nem akármi, mondta az elnök. Egy órán belül egymást követően mindketten lebonyolították a hívást, és a zavarodott férfi a vonal túlsó végén beleegyező választ adott zárt ajtók mögött fogadja majd küldötteiket, mihelyt megérkeznek. Aznap este Bale elhagyta Washingtont, és Steve Lang is elérte az utolsó csatlakozást a heathrow repülőtéren. A volt is Mike Martinnak fogalma arról, micsoda nyűsgést indított el a kérése, semmi jelét nem adta. Október 26-át és 27-ét pihenéssel, evéssel és alvással töltötte. A borotválkozást viszont felfüggesztette, és hagyta, hogy a sötét borosta újra kiütközzön az arcán. Ezzel egy időben azonban számos helyen folyt a munka Martin érdekében. A Tel Aviv-i SIS rezidens egy utolsó kéréssel kereste fel Kobi Dror tábornokot. A Mossad vezére csodálattal nézett az angolra. Erre most tényleg ráálltatok, nem igaz? kérdezte. Csak annyit tudok Kobi, amennyit nekem mondtak. Az anyja, teljesen feketén mi? Azt ugye tudjátok, hogy elkapják majd. Meg tudjátok tenni, Kobi? Hát persze, hogy meg. 24 órán belül? Kobi drór most a hegedűs a háztetőmből alakított. Neked, édesem, akár a jobb karomat is. De én mondom neked, akkor is őrültség az ötlet. Felállt és előlépett az íróasztala mögül. Egyik karjával átölelt az angol vállát. Tudod, eddig megszektük saját szabályaink felét, és szerencsénk volt. Normális esetben soha nem küldjük az embereinket egy postaládához. Könnyen lehet, hogy csapda. Számunkra egy postaláda csak egy irányban működik, a kacától a kémig. Jerikó kedvéért áthágtuk ezt a szabályt. Monkáda azért gyűjtötte be így az anyagot, mert máshogyan nem lehetett. Szerencséje volt két éven keresztül. De diplomáciai mentessége volt. És most ezt akarod? Egy apró fényképet tartott a kezében, amely szomorú kinézetű, fültöshajú és borostás arabot ábrázolt. Az angol éppen most kapta meg a fotót riádból. A két város közötti kereskedelmi útvonalak híján a kép de la tábornok saját használatú HS-125-ös sugárhajtású gépén érkezett. A 125-ös most a Sde-Dobi katonai repülőtéren állt, ahol nagyban fényképezték a felségjelzéseit. Drór Rendben van. Holnap reggelre. A fejemetre. A Mossadnak vitathatatlanul a világ egyik legjobb technikai szolgáltatásrendszere áll a rendelkezésére a központi számítógép, amely csak nem két millió nevet és a hozzájuk tartozó adatokat tartalmazza, és a földkeresség egyik legkitűnőbb zárszakértő gárdája mellett a Mossad főhadiszállásának alaksorában és az alatt levő szinten létezik egy teremhálózat, amelynek hőmérsékletét gondosan ellenőrzik. Ezek a szobák a papírt rejtik. Nem akármilyen megsárgult fecniket, nagyon különleges papírt. Megtalálható ott a világ majdnem minden országának útlevele, másokmányok, jogosítványok, társadalombiztosítási kártyák és hasonlók milliárdjaival egyetemben. Azután ott vannak a blankok, a kitöltetlen igazolványok, amelyeken a tolnokok kívánság szerint dolgozhatnak, hogy az eredeti dokumentumok segítségével első osztályú hamisítványokat állítsanak elő. A személyi igazolványok korántsem az egyetlen specialitást jelentik. Óriási mennyiségű, az eredetiektől gyakorlatilag megkülönböztethetetlen bankjegyeket nyomnak, hogy tönkretegyék a szomszédos, de ellenséges országok valutáját, vagy hogy pénzeljék a MOSZAD azon fekete akcióit, amelyekről még a miniszterelnöknek és a Knessetnek sincs tudomása, vagy amelyekről nem is kívánnak tudomást szerezni. A CIA és az SIS jó ideig habozott, mielőtt megegyeztek abban, hogy a szívességért a moszad fordulnak, de egyszerűen képtelenek voltak előállítani egy 45 éves iraki munkás személyi igazolványát úgy, hogy az bizonyosan átcsúszol minden iraki ellenőrzésen. Senki nem vette a fáradtságot, hogy elemeljen egy eredetit és lemásolja. Szerencsére a Siret Matkal, egy olyannyira titkos külhoni felderítő csoport, hogy Izraelben még a nevük sem jelenhet meg nyilvánosan, két évvel ezelőtt behatolt Irakba, és ledobott egy egységet, hogy alacsony szintű kapcsolatot létesítsen. Ezek lecsaptak két a földeken dolgozó parasztra, megkötözték őket és elvették személyi irataikat. Dr hamisítói főnökük ígéretéhez híven egész éjjel dolgoztak és hajnalra előálltak a hosszú használat során megfelelően bemaszatolódott iraki személy igazolványal. Az irat Mahmud Al-Kuri nevére szólt egy 45 éves férfiéra, aki egy Bagdattól északra fekvő hegyi faluból származott és a fővárosban talált munkát. A hamisítást végzők nem tudták, hogy Martin ugyanannak a Mr. al kuri a nevét vette fel, aki augusztus elején az arab tudását ellenőrizte egy Chelsea étteremben. Azt sem tudták, hogy azt a falut választotta, ahonnan apja kertésze származott. Az öregember volt az, aki hosszú évekkel azelőtt egy bagdadi fa alatt mesélt az angol kisfiúnak szülőfalujáról, a mecsetről, a vegyesboltról és a környező lucerna meg földekről. És volt még valami, amiről nem tudtak. Reggel Kobi Drór átadta az okmányt az SIS telavivi emberének. Ez nem fogja cserbe hagyni, de kopogtatta meg tömpe mutatójával a fényképét, ez a maguk szerencsétlen arabja magától köpni fog, vagy ha nem, hát egy héten belül úgy is elkapják. Az SIS embere a vállát vonogatta. Még azt sem tudta, hogy a férfi a maszatos fényképen egyáltalán nem arab. Nem kellett róla tudnia, így aztán nem is kötötték az orrára. Csak azt csinálta, amit mondtak neki. Feltette az igazolványt a h 125-re, ami aztán elrepítette Riádba. Ruhákat is előkészítettek: egy iraki munkás egyszerű galabiáját, egy fakóbarna kúfiáját és egy pár spárgatalpú vászoncipőt. Egy kosárfonó, fűzva veszőből felettébb érdekes ládát fabrikált. A férfi szegény szaudi kézműves volt, és a különös, idegen szép summát helyezett kilátásba, így hát odaadóan dolgozott. Riától nem messze, egy titkos katonai támaszponton két igen különleges járművet készítettek fel. A brit légierő herkulese szállította őket az SES főhadiszállásáról, The man amely a Szaudi félszigeten valamivel lejjebb helyezkedett el. A járműveket lecsupaszították, majd újra felszerelték, alkalmassá téve őket egy hosszú és nehéz útra. A két hosszú alvázú Land Rover átalakításának lényege nem a fegyverzet és a tűzerő, hanem a sebesség és a hatótávolság növelése volt. Mindkét járműnek szállítania kell majd a megszokott négyfős SCS legénységet, az egyiknek ezen kívül utasa is lesz. A másikra feltesznek majd egy széles kerekű, extra űrtartalmú, üzemanyagtartállyal felszerelt crossmotor motorkerékpárt Az amerikai hadsereg is rendelkezésre bocsátotta eszközeit, ezúttal két hatalmas, dupla rotoros, bivajerős Chinook helikopter formájában. A gépek azt az utasítást kapták, hogy álljanak készenlétben. Mihail Sergejevics Gorbacsov szokás szerint hetedik emeleti irodájának íróasztala mögött ült a központi bizottság épületében, a Novaja Plosagyon. Két titkár is tartózkodott a szobában. Az Intercom felzűn mögött és bejelentette, hogy megérkezett a két küldött Washingtonból és Londonból. Gorbacsovot 24 órája izgatta az amerikai elnök és a brit miniszterelnök kérése, hogy fogadja mindkettőjük személyes küldöttét. Nem politikust és nem diplomatát. Csak küldöncöt. Mit tartalmazhat manapság az az üzenet, tűnődött, amelyet nem lehet a megszokott diplomáciai csatornákon keresztül továbbítani? Még a forró drótok egyikét is használhatnák, amelyek tökéletesen lehallgatás biztosak voltak, bár a tolmácsok és technikusok számára hozzáférhetőek. Izgatott volt és kíváncsi, és mivel a kíváncsiság legfeltűnőbb tulajdonságai közé tartozott, alig várta, hogy megoldja a rejtét Tíz perccel később a két látogatót bevezették a kommunista párt főtitkárának, a Szovjetunió elnökének irodájába. Hosszú, keskeny helyiség volt ez. Csak az egyik oldalán sorakoztak ablakok, amelyek a térre néztek. Az elnök a falnak háttal ült, egy hosszú tárgyaló asztal végén. Mögötte sem volt ablak. A szomorkás és nehézkes stílussal szemben, amit elődei Andropov és Csernyenkó kedveltek, a náluk fiatalabb Gorbacsov a könnyű, levegős berendezés híve volt. Az asztalok világos bükfából készültek, egyenes hátú, de kényelmes székek álltak körülöttük. Az ablakokat függönyök takarták. Amikor a két férfi belépett, az elnök intett a titkárainak, hogy hagyják el a helyiséget. Felállt az asztaltól és előre lépett. Üdvözletem, uraim, mondta rosszul. Beszéli valamelyikük az anyanyelvemet? Az egyik férfi akit angolnak nézett, akadozva megszólalt oroszul. Kívánatos lenne egy tolmács, elnök úr. Vitali, szólt a Gorbocsob az egyik elmenőfélben levő titkának, küld ide Jevgenyit. Közös nyelv hiányában mosolyogva mutatta, hogy üljenek le. Személyi tolmácsa pedig másodperceken belül megjelent, és helyet foglalt az elnöki íróasztal mellett. William Stewartnak hívnak, uram. A CIA műveleti igazgatóhelyettese vagyok Washingtonból, mondta az amerikai. Gorbacsov szája elvékonyult, szemöldöke ráncba szaladt. Én pedig, uram, Stephen Lang vagyok, a brit hírszerzés közelkeleti osztályának műveleti igazgatója. Gorbacsov zavarodottsága egyre nőtt. Kémek, csekiszti, mit jelentsen ez? Mindkettőnk ügynöksége, kezdte Stuart, kéréssel fordult saját kormányához, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy ön fogadjon minket. A helyzet az, uram, hogy a közelkelet a háború felé tart. Ezt mindannyian tudjuk. Ha el akarjuk kerülni, meg kell ismernünk az iraki rezsim belső működését. Úgy ítéljük meg, hogy amit nyilvánosan mondanak, és amit maguk között megvitatnak, két gyökeresen különböző dolog. Ezzel nem mond semmi újat, jegyezte meg Gorbacsov szárazon. Így igaz, uram. De egy rendkívül instabil rezsimről van szó. Veszélyt hordoz mindannyiunkra nézve. Ha megtudnánk, hogyan gondolkodik valójában Saddam Hussein kabinettje, Valószínűleg könnyebben kidolgozhatnánk a stratégiát a közelgő háború megelőzésére, mondta Leng. Nyilvánvalóan erre valók a diplomaták, mutatott rá Gorbacsov. Rendes körülmények között igen, elnök úr. De vannak helyzetek, amelyekben a diplomácia is túlságosan nyitott, túl nyilvános csatorna ahhoz, hogy a legbensőbb gondolatokat is kifejezésre jutassa. Talán emlékszik Richard Sorge esetére. Gorbacsov bólintott. Minden orosz hallott sorge -ról más a bélyegeken jelent meg. A Szovjetunió posztumus hőse volt. Akkoriban, folytatta leng, Szorzsénak az az információja, amely szerint Japán nem támadja meg Szibériát, létfontosság volt az önországa számára. De a nagykövetségen keresztül a hír soha nem ért volna el önökhöz. Elnök úr, okunk van azt hinni, hogy létezik Bagdadban egy kapcsolat, kivételesen magas pozícióban, aki készen áll arra, hogy felfedje számunkra Saddam Hussein legbizalmasabb terveit. Ezek ismerete számunkra egyelő lehet azzal, hogy a háború helyett Irak önként kivonul kuvaitból. Mihai Gorbacsov bólintott. Ő sem volt Saddam Hussein nagy barátja. Irak, amely egykoron a Szovjetunió könnyen kordában tartható ügyfele volt, egyre függetlenebbé vált, az utóbbi időben pedig az ország szeszélyes vezére indokolatlan támadásokat intézett a Szovjetunió ellen. Mi több, az elnök tökéletesen tisztában volt azzal, hogyha keresztül akarja vinni reformjait, pénzügyi és ipari támogatásra lesz szüksége. Ez nem jelentett mást, mint a nyugat jó akaratát. A hidegháborúnak vége. Ezért csatlakozott a Szovjetunió a biztonsági tanács azon határozatához, amely elítélte az iraki inváziót. Akkor uraim, lépjenek kapcsolatba az illetővel. Szállítsák nekünk azt az információt, amely segítségével a nagyhatalmak véget vethetnek ennek a helyzetnek, és mi hálásak leszünk. A Szovjetunió sem akar háborút a közelkeleten. keleten Szeretnénk kapcsolatba lépni vele, uram, de képtelenség. A kapcsolat nem hajlandó felfedni magát, és ez érthető. Óriási kockázatot vállal. Ha érintkezésbe akarunk lépni vele, meg kell kerülnünk a diplomáciai utat. Világosan értésünkre adta, hogy csakis azonosítatlanul fog velünk kapcsolatba lépni. Nos, mit kívánnak tőlem? A két férfi mély lélegzetet vett. Szeretnénk bejutatni egy szemét Bagdadba, hogy összekötőként működjön a forrás és közöttünk, mondta Stuart. Egy ügynököt? Igen, elnök úr, egy ügynököt. Irakinak álcázva. Gorbacsov kemény tekintettel nézett rájuk. Van ilyen emberük? Igen, uram. De laknia kell valahol. Csendben, diszkréten, ártatlanul. Miközben összeszedi az üzeneteket és kézbesíti a mi kérdéseinket. Az a kérésünk hogy irakinak átszázva hadályon munkába a szovjet nagykövetség egy magasrangú diplomatájának alkalmazottjaként. Gorbacsov ujjainak hegyére támasztotta az állát. Nem volt új fiú a titkos műveletek világában. Saját KGB-je nem egyet produkált már. Most arra kérték, hogy nyújtson segédkezet abban, hogy a KGB régi ellenfele szervezzen egyet, és hogy fedőszervként bocsássa rendelkezésükre a szovjet nagykövetséget. Az ötlet annyira felháborító volt, hogy majdnem elnevette magát. Ha az emberüket elkapják, a követségem kompromittálódik. Nem, uram. Szaddám azt hiszi majd, hogy az ön nagy követségét cinikus módon rászették, Oroszország régi nyugati ellenségei, mondta Leng. Gorbacsov elgondolkodott. Emlékeztette magát arra, hogy egy elnök és egy miniszterelnök személyesen folyamodott hozzá az ügyben. Nyilvánvalóan fontosnak tartják, és nem volt más választása, mint hogy megőrizze jó indulatukat. Végül bólintott. Nagyon jó. Utasítom majd Vladimir Kryuchkov tábornokot, hogy adjon meg önöknek minden segítséget. Kryuchkov volt ekkor a KGB elnöke. Tíz hónappal később, amíg Gorbacsov a Fekete tengernél üdült, Kriucskov volt az, aki Dmitri Jazov honvédelmi miniszterrel és másokkal államcsint szervezett saját elnök ellen. A két küldött kényelmetlenül fészkelődött. Elnök úr, mondta leng, nem kérhetnénk a legnagyobb tisztelettel, hogy csak is és egyedül külügyminiszterére bízza az ügyet? Ekkor Eduard Sevárd Nádze, Mihály Gorbacsov jó barátja volt a külügyminiszter. Sevárd Nádze és senki más? kérdezte az elnök. Igen, uram, ha lehetséges. Jól van. A szükséges lépéseket kizárólag a külügyminisztériumon keresztül tesszük meg. Miután a nyugati hírszerző tisztek távoztak, Gorbacsov gondolataiba merülve ült az asztalánál. Azt akarják, hogy csak ő és Eduár tudjanak az ügyről. Kriucskov pedig nem. Vajon tudnak valamit, amiről a Szovjetunió elnökének sejtelme sincs? Összesen 11 MOSAD ügynök vett részt az akcióban. Két, egyenként ötfős csoport és a művelet irányító, akit Kobi személyesen szabadított meg unalmas napi munkájától, amikor felkérte, hogy előadásokat tartson a Herkliái kiképzőközpont újoncainak. Az egyik csoport a Mossad-Jarid egységétől érkezett, amely a műveletek biztonságával és ellenőrzésével foglalkozott. A másik, a nevíjott csapat szakterülete a lehallgatás, betörés és behatolás volt. Röviden minden olyan terület, amelyben az élettelen tárgyak játszották a főszerepet. A tíz közül nyolca jól vagy elfogadhatóan beszéltek németül. A küldetés irányítója pedig tökéletesen bírt a nyelvet. A fennmaradó két férfi úgyis csak technikus volt. A Józsua hadművelet előkészítő csoportjának tagjai három nap alatt beszivárogtak Bécsbe. Különböző európai városokból érkeztek, és mindannyian tökéletes útlevéllel és fedősztorival rendelkeztek. Csak úgy, mint a Jerikó hadművelet során, Kobi Drór itt is megszegett néhány szabályt, de egyik alárendeltje sem szándékozott vitába szállni vele. A Józsuát elhibázhatatlan ügynek nyilvánították, és az utasítás, amely egyenesen a főnöktől jött, minden mással szemben elsőbséget biztosított neki. A járid és nevíjott egységek általában 7-9 tagot számláltak, mivel azonban a célpontról tudni lehetett, hogy civil, semleges, amatőr és gyanútlan csökkentették a létszámot. A Mossad bécsi főnöke rendelkezésükre bocsátott három biztonságos épületet és ugyanannyi bodelt, akik takarították, rendben tartották és készletekkel töltötték fel a lakásokat. A Bodel legtöbbször fiatal izraeli, gyakran diák, akit lótifutiként alkalmaznak, miután ellenőrizték családi kapcsolatait és hátterét. Feladata, hogy megbízásokat hajtson végre, elvégezze a házi munkát és tartsa a száját. A ingyen lakhat a Moszad egyik házában, amely nagy jótétemény egy idegen fővárosban tanuló, pénzhiányjal küzdködő diák számára. Amikor a látogatóba érkező tűzoltók beköltöznek, a Bodelnek el kell hagyni a lakást, ugyanakkor gyakran megkérik, hogy végezzel a takarítást, mosást és bevásárlást. Jó lehet Béninininik jelentős fővárosnak, a kénvilág számára mindig nagyon fontos volt. Ennek oka 1945-ig nyúlik vissza, amikor a győztes szövetségesek elfoglalták és szektorokra osztották Bécset, a harmadik birodalom második számú fővárosát. Négy övezet alakult ki, a francia, a brit, az amerikai és az orosz. Berlinnel ellentétben Bécs visszanyerte szabadságát, még az oroszok is beleegyeztek, hogy elhagyják a várost. Ennek fejében Bécs és egész Ausztria teljes semlegességet vállalt. Ahogy aztán az 1948-as berlini blokkád idején megkezdődött a hidegháború, Bécs gyorsan a kémkedés melegágyává változott. Semleges város volt, gyakorlatilag saját kémelhárító hálózat nélkül, közel a cseh és a magyar határhoz, nyitott nyugat felé, de tele kelet-európaiakkal, így számos ügynökség számára tökéletes bázist jelentett. Röviddel 1951-es megalakulása után a Mossad is felfedezte Bécs előnyeit, és olyan fontossá vált a jelenléte, hogy a helyi iroda vezetője rangban még a nagykövetet is megelőzi. A döntés helyessége fényesen beigazolódott, amikor a néhai osztrák-magyar Monarchia elegáns és világunt fővárosa a szuper diszkrét bankügyletek központjává lépett elő, ezen kívül otthont adott három ENSZ szervezetnek, és a Palesztín meg más nemzetiségű terroristák kedvelt belépési pontja lett. A semlegességét büszké hirdető Ausztriának régóta olyan könnyen kiátszható kémelhárító és belbiztonsági apparátusa volt, hogy a Mossad ügynökei csak úgy emlegették ezeket a jó szándékú tiszteket, hogy Fert Salach, amely nem túl hízelgő szó, annyit tesz, fing. A covid drór által kiválasztott művelet irányító kemény kaca volt aki európai tapasztalatait hosszú évek során szerezte Berlinben, Párizsban és Brüsszelben. Gideon Barcilai régebben egy olyan kidomban is szolgált, amely azokat az arab terroristákat üldözte, akik lemészárolták az izraeli sportolókat az 1972-es Müncheni olimpián. Karrierje szempontjából szerencsés módon nem volt része a Moszad történetének legnagyobb kudarcában, amikor is egy kidon egység, a norvégiai Lillehammerben lelőtt egy ártalmatlan marokkói pincért, akit tévesen Ali Hassan Szálemként, a Müncheni mészállás értelmi szerzőjeként azonosítottak. Gideon Barcilajt, Bece Gidit, most Ewald Straussnak hívták, és egy frankfurti higiéniai eszközöket gyártó céget képviselt. Nemcsak a papírjai voltak teljesen rendben, de még aktatáskája is a megfelelő prospektusokat, rendelési jegyzékeket tartalmazta, Kiegészítve a vállalat fejléces papírján bonyolított levelezéssel. Fedősztoriát még akkor is megerősítették volna, ha valaki felhívja a frankfurti anyavállalatot, hiszen a papírokon levő telefonszám olyan irodához tartozott, amelynek alkalmazottai a Mossad emberei voltak. Gidi papírjait, csak úgy, mint csapatának másik tíz tagjáit, a Mossad kiterjedt szolgáltatásait biztosító másik részleg szolgáltatta. Ugyanabban a Tel aviv pincében, ahol a hamisító részleg is helyet kapott, található néhány raktárhelyiség, amelyekben elképesztő számú valós és fiktív vállalatról tárolnak adatokat. Olyan bőségben tárolják itt cégek okmányait, könyvelését, bejegyzését és cégjeles papírját, hogy bármelyik külföldi kiküldetése induló kacát fel tudják szerelni hiteles, gyakorlatilag bombabiztos személyazonossággal. Miután Barcilláj berendezkedett lakásában, Hosszú tanácskozást folytatott a helyi iroda vezetőjével. Küldetését egy viszonylag egyszerű feladattal kezdte. Minden lehetségest meg kellett tudnia egy diszkrét és a hagyományokat a végletekig tiszteletben tartó magánbankról, a francisz Platzhoz közeli Winklerbankról. Ugyanezen a hétvégén két amerikai csinúk helikopter emelkedett a levegőbe a Riad melletti katonai támaszpontról. A gépek északnak indultak. Útvonaluk egy ponton keresztezte a Tapline utat, amely a Szaudi-Iraki határ mentén húzódik Kávcsitól egészen Jordániáig. A gépmadarak testébe egy-egy hosszú alvázú Land Rover A terepjárókat megszabadították minden fölösleges alkatrésztől, ugyanakkor extra hatótávolságú üzemanyagtartájjal szerelték fel őket. Mindkét járművel az SZSZ négy embere utazott, ők a repülőszemélyzet mögötti térbe préselődtek be. Végső célpontjuk kívül esett ugyan a helikopterek hatótávolságán, de a Tapline úton két üzemanyag szállító kamion várta őket, amelyek Dammánból érkeztek, végig az Öböl partján. Mihelyt a pilóták az útra tették a szomjas csinúkat, a kamionok személyzete munkához látott, és csordultig töltötte a helikoptereket üzemanyaggal. A gépek újra felszálltak, és az útvonalát követve Jordánia felé indultak. Alacsonyan repültek, hogy elkerüljék a határ mentén telepített iraki radarokat. Mikor a csinókok a szaudi város Badana alá értek, megközelítve a pontot, ahol a szaudi, az iraki és a jordániai határ találkozik, újra leszálltak. Két másik kamion várt rájuk további üzemanyaggal, de a helikopterek itt megszabadultak rakományuktól és az utasoktól. Ha tudták is, az amerikai legénység tagjai merre tartanak a csendes angolok nem adták semmi jelét, ha pedig nem tudták, nos, nem kérdezősködtek. A navigátorok leengedték a rampákon a homokszínű festéssel álcázott járműveket, kezet az angolokkal, és annyit mondtak. Sok szerencsét, fiúk! Aztán feltöltötték a gépeket, és elindultak oda, ahonnan jöttek. Így tettek a kamionok is. Az scs 8 embere figyelte, ahogy eltűnnek, aztán az ellenkező irányba indultak, tovább a Jordánia felé vezető úton. Badanától 80 kilométerre megálltak és vártak. A százados, aki a két járműből álló különítményt vezette, ellenőrizte pozíciójukat. Valaha abban az időben, amikor még David Sterling ezredes szolgált a nyugat-líbiai sivatagban, ez a nap, a hold és a csillagok állásának segítségével történt. Az 1990-ben rendelkezésre álló technika sokkal könnyebbé és pontosabbá tette a műveletet. A százados egy papírfedelű könyvfőz hasonló méretű eszköz tartott a kezében. Globális, helyzetmeghatározó rendszernek hívták a készüléket, amely szatnapként és magellánként is ismeretes. Kis mérete ellenére a GPS 10x10 méteres pontosággal képes meghatározni azt a négyzetet, ahol használója áll, bárhol is legyen az a földön. Az a GPS, amit a százados a kezében tartott, Q-kódban és P-kódban is üzemelt. A P-kód használatával elérhető volt a 10x10 méteres pontosság, de működésének feltétele az volt, hogy legalább négy amerikai napsztár műhold legyen egy időben a horizont felett. A Q-kódnak elég volt két napsztár a látóhatáron, de csak egy százszor száz méteres területet tudott meghatározni. Aznap csak két műhold volt a horizont felett, de nem is kellett több. Képtelenség valakit száz méterről elkerülni ebben az ásító, homokkal és agyaggal borított pusztaságban kilométerekre bármitől Badana és a Jordániai határ között. A százados elégedetten állapította meg, hogy a rendezvú helyén vannak. Kikapcsolta a GPS-t és bemászott az álcaháló alá, amit az emberei a két jármű között feszítettek ki, védekezésül a nap ellen. A hőmérő 54 fokot mutatott. A Brit Gazelle helikopter egy óra múlva bukkant fel délfelől. Mike Martin őrnagy a brit légierő teherszállító hercules repült Riadból a szaudi kisvárosba, al -Jaufba. Ez volt a határhoz legközelebbi, repülőtérrel rendelkező város. A Herkules szállította a lehajtott rotorokkal belegyömöszölt gazelt. A kisgép pilótájára földi személyzetére és kiegészítő benzintankjaira hárult a feladat, hogy eljutassák Al-Jaufból a Tapline útig, majd vissza. Iraki radarernyőre számítva, a Gazel még ezen az elhagyatott helyen is szinte súrolta a sivatag homokját, de a pilóta hamarosan észrevette a veri jelzőrakét a fényét, amelyet az SCS százados lőtt fel a közelgő gép keltette zaj hallatán. A Gazel a landroverektől 50 méterre szállt le az útra, Martin kimászott a gépből. Vállán zsákot vetett át, bal kezében pedig egy vesző kosarat cipert. Ez utóbinak tartalma arra késztette a Gazel pilótáját, hogy elgondolkodjon, vajon a brit légierőbe erőbe be annak idején, vagy a paraszt szövetség egyik takozatába. A kosárban ugyanis két tyúk kodkodácsolt. Ettől eltekintve Martin felszerelése hasonlított a ráváró 8 SZS tisztére, sivatagi bakancsot viselt, erős vászomból készült nadrágot, inget, pulóvert és terepszínű katonai zubbanyt. Nyaka köré kockás kúfiát tekert, amit a kavargó homok ellen az arcára húzhatott fejét gyapjú maszk fette, rajta strapabíró motoros szemüveg. A pilóta eltűnődött, hogyan bírják az emberek a hőséget ebben a felszerelésben. Igaz, soha nem tapasztalta a sivatagi éjszaka borzongató hűvösét. Az SZS emberei levonszolták a gazel hátuljáról a műanyag marmonkannákat, amelyek a kis felderítőgépet felszálló képességének határáig megterhelték, és feltöltötték a helikopter üzemanyag tartájait. Amikor megteltek, a pilóta búcsút intett és felszállt. Délnek indult, Al felé, aztán vissza Riadba, az éppelméjűek közé, hátrahagyva ezeket a sivatagi őrülteket. Az SCS legénység csak akkor nyugodott meg, amikor a gazell felszállt. Bár a nyolc Landroveres férfi a könnyű járművek szakértőjeként a D-századhoz tartozott, Martin pedig az A-hoz, vagyis bármilyen területen bevethető tiszt volt, azt tették, amit minden brit katona tesz szabadidejében. Főztek egy kanna jó erős teát. A százados úgy döntött, hogy vad és kietlen vidéken lépik át az iraki határt. Ennek két oka is volt. Minél sivára vidéken járnak, annál kisebb az esélye, hogy iraki járőrbe botlanak. Az ő dolga pedig nem az volt, hogy nyílt területen gyorsasági versenyre keljen az irakiakkal, hanem hogy tökéletesen elkerülje a leleplezést. A másik ok az volt, hogy feladata szerint a rábízott szemét annak az iraki autópályának a közelében kellett letennie, amely Bagdadtól nyugat felé kígyózik, átszeli a sivatagot és Ruvaissnál keresztezi a jordániai határt. A nyomorúságos sivatagi előörs attól kezdve ismerős volt a tévénézők számára, amióta Irak megszállta a kuvaitot. Szerencsétlen menekültek, filippinok, bengáliak, palesztínok és mások ezrei lépték át itt a határt, Menekülőben a megszállás okozta zűrzavarból. Saud arábiának ebből az északnyugati csücskéből lehetett a legrövidebb úton megközelíteni a Bagdadba vezető autópályát. A százados tudta, hogy tőle keletre, Bagdattól egészen a saudi határig sivatag húzódik, legnagyobb részt lapos, mint egy biliárdasztal. A terület adottságai lehetővé tették, hogy átszágódjanak rajta a határtól egészen a legközelebbi Bagdad felé vezető útig. Ugyanakkor azonban valószínű volt, hogy hemzseg a katonai járőröktől és a felderítőktől. Itt, az iraki sivatagtól nyugatra tagoltabb volt a táj, teli szakadékokkal, amelyeken esőzések idején gyors áradás vonul végig, és még a száraz évszakban is nagy óvatosságot követelnek meg, de errefelé nem járőröztek irakiak. Végül egy tőlük 50 kilométerre északra esőpontra esett a választása, ahonnan a jelöletle határt átlépve már csak száz kilométert kellett megtenni, hogy elérjék a Bagdadból Ruwaiszba vezető utat. A százados ugyanakkor tisztában volt vele, hogyha emberét az út közelébe akarja jutatni, egy teljes éjszakára szükségük lesz, a rákövetkező napot és éjszakát pedig álcaháló takarásában kell tölteniük. Délután négykor indultak útnak. A nap még mindig ragyogott, és a nagy hőségtől olyan érzés volt vezetni, mintha az ember egy üzemelő kazáház ajtaja előtt haladna el. Hatkor beállt a szürkület, a levegő hőmérséklete pedig gyorsan zuhanni kezdett. Hétkor teljes volt a sötétség, és a levegő dermesztően lehűlt. Rájuk száradt az izzadság, és most hálásan bújtak pulóvereikbe, amiket a pilótája úgy megmosolygott. A navigátor, aki a vezérjárműben a sofőr mögött ült, folyamatosan követte pozíciójukat, illetve a megtett utat. Korábban a bázison a századossal együtt órákig görnyedtek egy köteg nagy léptékű, különösen éles rajzolatú fénykép fölött, amelyeket a táifi állomáshelyről felbocsátott YouTube bocsátott szíves rendelkezésükre. A fotók jóval használhatóbbak voltak, mint egy térkép. Kivilágítatlanul haladtak, de a navigátor egy ceruza nagyságú elemlámpa segítségével követte kacskaringos útjukat, és korrigálta az irányt, valahányszor egy vízmosás vagy egy hegyszoros arra késztette őket, hogy több kilométeres kitérőt tegyenek kelet- vagy nyugat felé. Óránként megálltak, hogy a Magellan révén ellenőrizzék pozíciójukat. A navigátor a fényképek szélén már korábban részletesen bejelölte a hosszúsági és szélességi fokokat, így a magellán digitális kijelzőjén felvillanó számokból pontosan tudták, hol vannak a fényképekhez képest. Lassan haladtak, hiszen valahányszor egy hegygerincre értek, Valakinek előre kellett rohannia, nehogy a másik oldalon kellemetlen meglepetésben legyen részük. Egy órával napkelt előtt rábukkantak egy meredek oldalú, kiszáradt folyómederre. Behajtottak, és az álca hálókkal fedezték magukat. Az egyik katona felmászott egy közeli magaslatra, hogy fölülről lássa a tábort, és irányításával addig igazgatták az álcákat, hogy egy felderítőgép kénytelen lett volna a mederbe csapódni, ha mindenáron fel akarja fedezni őket. Napközben ettek, ittak és aludtak. Ketten állandóan őrségben álltak arra az esetre, ha egy kíváncsi pásztor vagy egy magányos utazó a közelükbe tévedne. Magasan a fejük fölött többször is hallották az iraki sugárhajtású gépek zaját, egy alkalommal pedig a közeli domboldalon bóklászó kecskék megegésére lettek figyelmesek. Az állatok, amelyeket nyilvánvalóan nem kísért pásztor, elbarangoltak az ellenkező irányba. A férfiak naplemente után indultak újra útnak. Kevéssel hajnali négy után meglátták a távolban egy kis iraki kisváros, al -Rudba halvány fényeit. A település közrefogta az autópályát. A magellán megerősítette, hogy ott vannak, ahová ki akartak lyukadni. A várostól éppen délre, az úttól pedig nyolc kilométerre. A négy férfi portjára indult, és egyikük fel is fedezett egy puha, homokos talajú vízmosást. Itt aztán lyukat ástak. A munka csendben zajlott. A Land oldalára erősített ásókat használták, amiket elakadás esetére vittek magukkal. Eltemették a megerősített kerekekkel felszerelt kroszmotort és vele együtt a marmonkannákat is. Ezekben volt a tartaléküzemanyag arra az esetre, ha vissza kell térni motorral a határhoz. Mindent erős műanyag zsákba csomagoltak, hogy megvédjék a homoktól és a víztől. Az esős évszak még csak most következett. A rejtek hely fülé kőhalmot emeltek. Védelmül a vízmosás ellen. A navigátor felmászott a meder fölé emelkedő domb tetejére, és pontosan bemérte a vörös jelzőfényt, amely az Arrútbától nem messze álló adótornyon világított. Amíg tevékenykedtek, Mike Martin Mestelerre vetközött, és zsákjából elővette Mahmoud Al-Kuri az iraki munkás, kertész és mindenes ruháját, fejfedőjét és szandáját. Készen állt az indulásra, kezében ott volt vászontáskája, Benne a reggelire való kenyér, olaj, sajt és olajbogyó, egy megviselt tárca személyi igazolványal és idős időszüleit ábrázoló fényképekkel, egy ütött-kopott bádogdoboz, benne némi pénz és egy bicska. A lendróvereknek még egy órára volt szükségük ahhoz, hogy eltűnjenek a helyszíről és elrejtőzzenek nappalra. Kéz és lábtörést, mondta a százados. Jó vadászatot, főnök, mondta a navigátor. Maga legalább friss tojást reggelire, szólt egy másik, és szavait elfolytott nevetés kísérte. Az SZS-ben szolgálók soha nem kívánnak szerencsét egymásnak. Valóban soha. Mike Martin intett, és a sivatagon át elindult az út felé. Percekkel később a Land már sehol nem voltak. A vízmosás újra elhagyatottá vált. A Bécsi iroda vezetőjének kapcsolatai között szerepelt egy bankügyletekben otthonos Sajjan, az ország egyik legnagyobb Clearing Bankjának magas rangú tisztviselője. Ő kapta a felkérést, hogy készítse el a lehető legátfogóbb jelentést a Winkler Bankról. A Sajjan-nál csak annyit közöltek, hogy bizonyos izraeli vállalkozások kapcsolatba léptek a Winklerrel, és ellenőrizni kívánják megbízhatóságát, előéletét és üzletmenetét. Annyi csalóra derül fény manapság, mondták neki bocsánat kérően. A Szadzsán elfogadta a magyarázatot, és megtett mindent tőle telhetőt. Ez nem is volt kevés, ha figyelembe vesszük, az első dolog, amit felfedezett, az volt, hogy a Winkler szinte megszállotta a ragaszkodik tevékenysége titokban tartásához. A bankot csak nem száz éve alapította a jelenlegi tulajdonos és elnök apja. Winkler, az alapító fia 1990-ben 91 éves volt, és bécsi bankárkörökben csak úgy emlegették, de Álte, az öreg. Élemedet kora ellenére nem volt hajlandó lemondani az elnökségről, és ragaszkodott ahhoz is, hogy egyszemélyi tulajdons maradjon. Mivel özvegy volt és gyermektelen, családi vonalon nem akadt örököse, így az, hogy ki gyakorolja majd a bankban a tulajdonosi jogokat, csak a végrendeletéből derül ki. A bank napi ügyeinek intézése viszont három alelnökre hárult. Ők havonta otthonában találkoztak Winklerrel. E megbeszélések alatt az öreg leginkább arra ügyelt, hogy beosztottjai tartsák magukat szigorú elveihez. A három alelnök, Kessler, Gemütlich és belej hozta a gyakorlati döntéseket. Az intézmény természetesen nem Clearing Bank volt, kliensei nem vezettek bankszámlát, és nem bocsátott ki csekkönyveket sem. Azt vállalta, hogy az ügyfelek pénzét letétbe átveszi, és főleg az európai piacon sziklaszilárt, biztos befektetésekbe helyezi. Lehet, hogy az ilyen befektetésekből származó profit mennyiségével soha nem volt esélye felkerülni a tízes listára, és ez volt a cél. A Winkler klienseit nem érdekelte a gyors gyarapodás vagy a csillagos égbeszökő kamatok. Ők biztonságra és tökéletes névtelenségre törekedtek. A Winkler mindez garantálta, és tartotta is magát a szavához. Az öreg által legfontosabbnak tartott szabályok között ott szerepelt a számlákat és tulajdonosai kilétét illető teljes diszkréció, és arra is nagy súlyt fektetett, hogy távol tartsa a bankját attól, amit ő maga csak újmódi ostobaságnak nevezett. Szinte undorodott a modern masinériáktól. Következésképpen megtiltotta, hogy számítógépeket bizalmas adatok tárolására vagy számla ellenőrzésre használjanak. Került a telefaxot, és amikor csak módja volt rá, a telefont is. Bár a Winkler Bank fogadta a telefonon érkező utasítást vagy információt, maga az intézmény soha nem bízott ilyesmit a telefonvonalakra. Ha csak lehetett, ragaszkodtak a levélírás ózsdi szokásához, ezt méregdrága, krémszínű fejléces papíron bonyolították, illetve a személyes találkozókhoz. Bécs területén a bank saját küldönce viasszal lezárt borítékban kézbesítette a leveleket és leíratokat a postára csak Ausztria vagy a világ más részeire címzett leveleket bíztak. A külföldi ügyfelek által vezetett, kóddal jelölt folyószámlák mennyiségéről, a Sajjant arra kérték nézzen ennek is utána, senkinek nem volt tudomása, de a plegykák szerint ezeken több száz millió dollár rejtőzött. Ha ez igaz volt, figyelembe véve azt a tényt, hogy a titkos ügyfelek egy része elhalálozott anélkül, hogy bárkivel is megosztotta volna titkát, a Winkler Bank köszönte szépen, jól megvolt. Amikor Gidi Barciláj elolvasta a jelentést, hosszan és hangosan káromkodott. Lehet, hogy az öreg semmit nem tud a telefonlelhallgatás és a számítógépekbe való behatolás legújabb technikáiról, de természetes ösztönei segítettek elérni célját. Az évek során, amíg Irak beszerezte harcigász készleteit, minden egyes német üzleti partnerük ugyanaz a három svájci bankon keresztül intézte pénzügyeit. A mosza tudta, hogy a CIA-nak sikerült behatolni mindhárom bank számítógépes rendszerébe, az amerikaiak eredetileg kábítószerkereskedelemből származó, tisztára mosott pénz után kutattak, és Washington ennek a bizalmas információnak az alapján volt képes vég nélküli tiltakozásokkal ostromolni a német kormányt az exportügyletek ellen. Nem a cia hibája volt, hogy koll kancellár gőgösen visszautasított minden tiltakozást, az információ teljesen pontos volt. Ha Gidi Barcilly arra számított, hogy majd behatol a Winkler Bank számítógépes rendszerébe, nagyot tévedett. Nem volt ott semmiféle számítógépes rendszer. A bevethető eszközök között szerepelt még a szobák és a telefonok lehallgatása, illetve a levelek elfogása. Az adott esélyek mellett ezek egyike sem oldotta volna meg problémáját. A legtöbb bankszámla kezeléséhez szükség van egy lozungswortra, egy kódolt jelszóra, amely lehetővé teszi, hogy a számláról pénzt vegyenek le, vagy utaljanak át rá. A számlatulajdonosok gyakran igazolják magukat ilyen jelszóval telefonbeszélgetések során, fax üzenetekben nem is szólva a levelekről. A Winkler Bank működését tekintve egy Jerikóhoz hasonló külföldi ügyfél által fenntartott nagyértékű számlához azonban csak jóval bonyolultabb módon lehetett hozzáférni vagy úgy, hogy a tulajdonos személyesen megjelenik, és kétséget kizáróan igazolja magát, vagy úgy, hogy megszabott formájú írott megbízást küld, amelyben különböző kódszavakat és jeleket helyez el pontosan úgy, ahogy ebben előzőleg megegyezett a banka. A Winkler Bank nyilvánvalóan bármikor elfogad befizetéseket, bárkitől és bárhonnan származnak. A Mossad ezt onnan tudta, hogy a Jerikónak szánt összeget mindig egy olyan Winkler számlára utalták át, amelyet egyetlen számjelölt. Teljesen más ügy volt azonban meggyőzni a bankot arról, hogy egy kifizetést teljesítsen. Az öreg, aki élete nagy részét az íróasztala mögött töltötte és templomi dalokat hallgatott, valahogy megérezte, hogy az elektronikus úton történő illegális információszerzés nagyobb léptékkel fejlődik majd, mint a hagyományos adatátviteli eszközök kikémlelése. Ördög vigye ezt az embert. A szádzsán ezen kívül egyetlen dolgot tudott megerősíteni, azt, hogy az ilyen nagyértékű számlákat minden bizonnyal személyesen az egyik alelnök kezeli. Az öreg jól megválogatta alárendeltjeit, mindhármuk sótlan, kőkemény és jól megfizetett ember hírében állt. Egy szóval bevehetetlenek voltak. A szádzsán azt is hozzátette, hogy Izraelnek nem kell agódnia a Winkler Bank felől. Természetesen félreértette, mire megy ki a játék november első hetében Gidi Barcilájnak már kezdett nagyon elege lennie a Winkler bankból. Napkelte után jött egy busz és lelassított, hogy fölvegye a magányos utast, aki egy útmenti kövön üldögélt, 5 kilométerre áll rútbától. A férfi felállt és integetni kezdett. Amikor a busz megállt, átadott a sofőrnek két koszos bankjegyet, leült a jármű hátuljában, ölébe vette a kosarat a csirkékkel és elaludt. A város közepén a busz elhasznált rúgai nagyot szökkenve megállt egy ellenőrzési pontnál. Itt számos munkába, vagy a piacra igyekvő utas leszállt, mások felszálltak. A felszállókat igazoltató rendőrök megelégettek azzal, hogy bepillantanak a poros ablakon, és így ellenőrzik a benti utasokat. Rá a hátul ülő parasztra meg a csirkéire. Ők felforgatókat kerestek, gyanús alakokat. Újabb óra múltán a busz rászkódva és himbálózva tovább döcögött felé. Néha lehúzódott a kemény útpatkára, hogy utat adjon egy elzugó katonai jármű oszlopnak. A teherautók platóin borostás sorkatonák bámolták morózusan a járművek által kavart porfelhőt. Mike Martin behunyt szemmel hallgatta a fecsegést maga körül, és feszülten figyelt, hall sokatlan -e szokatlan szót vagy akcentust, amit az évek során esetleg elfelejtett. Iraknak ezen a részén másképpen beszéltek arabul, mint kóvaidban. Ha Bagdadban műveletlen és ártalmatlan fellaknak akarja kiadni magát, ezek a vidéki akcentusok és kifejezések hasznára válnak majd. Kevés dolog fegyverez le gyorsabban egy városi szarut, mint a High Seed nyelvjárás. Az ölébe támasztott ketrecben tanyázó tyúkoknak gyötrelmes útjuk volt, bár indulás előtt szórt kukoricát, és meg is itatta őket a kulacsából, amely most egy álcaháló alatt perzselődő Land volt, valahol a sivatagban. A tyúkok minden kanyarban tiltakozva kotyogni kezdtek, vagy lekuporodva maguk alá piszkítottak. szemű megfigyelő kellett volna ahhoz, hogy észrevegye, a ketrec alja belül 10 cm centiméterrel magasabban van, mint kívül. A piszok, amiben a tyúkok álltak, lepleszt az eltérést, pedig csak két és fél centiméter vastag volt. A 10 cm szer, fél méterszer, fél méteres üregben volt néhány fura dolog, ami bizonyára felkeltette volna az álrutbai rendőrök érdeklődését. Az egyik egy összehajtható parabola antenna volt. Úgy lehetett összecsukni, mint egy esernyőt. A másik egy rádió, jóval erősebb annál, mint amit Martin Kuvaidban használt. Bagdadban nem lesz lehetősége arra, hogy a sivatagban vándorolva használja az adóvevőt. Vége a hosszadalmas adásoknak. Ez indokolta azt is, hogy az üregben az újra tölthető kadmium ezüst akkumulátorokon kívül helyet kapott egy nagyon különös magnetofon is az új műszaki találmányok kezdetben nagyok és ormótlanok, használatuk pedig nehézkes. A fejlődés két dolgot hoz magával, a belsőségek egyre összetettebbé, ugyanakkor egyre kisebb méretűvé válnak, a készülék használata pedig egyszerűsödik. Mai szemmel nézve azok a rádiókészülékek, amelyeket a brit különleges ügynökök cipeltek Franciaországba a II. világháború alatt felértek egy lidérc nyomással. Bőrönnyi helyet foglaltak el, Antennájukat egy lefolyó csőhöz kellett erősíteni és méterekre kihúzni. Ormotlan, villanykörte méretű elektroncsöveik voltak, és csak morza tudtak üzeneteket közvetíteni. Így a kezelő órákig volt kénytelen pötyögni, ez alatt a német felderítő egységek háromszögeléssel bemérték a forrást, és lecsaptak rá. Martin magnetofonja egyszerűen működött, és belsejében hasznos szolgáltatásokat rejtett. A mikrofonban lassan és tisztán be lehetett olvasni egy 10 perces üzenetet. Mielőtt ez a szalagra került volna, egy szilikoncsip kódolta és úgy összezavarta, hogy az irakiak valószínűleg még akkor sem tudják megfejteni, ha nyomára bukkannak. A szalagot egy gombnyomással vissza lehetett tekerni. Egy másik gombbal új felvételt kellett készíteni, csak hogy ezúttal az eredeti sebesség 200-szorosával. Így az üzenet egyetlen három másodperces robbanással változott, amelyet képtelenség bemérni. A rádió, miután összekötötték a parabola antennával, az elemmel és a magnetofonnal, ezt a robbanást adta le. Riádban, ahol veszik az üzenetet, először lelassítják, majd dekódolják, és végül tiszta formában lejátszák. Martin Aramádi megállóban szállt le a buszról, és felszállt egy másikra, amely a habbániató, valamint a brit légerő hajdani támaszpontja felé tartott, amelyet mostanra modern iraki vadászgépbázissá alakítottak. A buszt Bagdad külvárosában megállították, és minden utas iratait ellenőrizték. Martin tyúkjaival a hóna alatt alázatosan állt a sorban, miközben közeledtek a rendőr őrmester asztalához. Amikor sorra került, a földre tette a veszőkosarat, és előhalázta a igazolványát. Az őrmester megnézte. Melege volt, és kiszáradt a torka. Hosszú napát állt mögötte. Az igazolvány tulajdonosának szülőhelyére bökött. Ez hol van? Egy kis falu, bajgyi északra. Híras a dinnyeiéről, Bej. Az őrmester arca megrándult. A Bej, ez a tiszteletteljes megszólítási forma, még a török birodalom idejéből származott. Ritkán lehetett hallani, és akkor is csak az igazán messziről jött emberek szájából. Elbocsátóan intett a kezével, mire Martin felvette a tyúkjait, és visszament a buszra. Nem sokkal hét előtt a busz begördült a kádémiai buszmegállóba. Martin őrnagy leszállt. Bagdadban volt.